yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum wa man yut'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd saudara-saudari muslimin hadirin iku asifila para pendengar yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana limpah kurnia dapat kita menyambung kuliah tafsir yaqimi ini secara dan para pendengar yang dimuliakan kita telah pun mentafsirkan pada kuliah yang, ter yang terdahulu sehingga kepada ayat mintaan Nabi Musa agar lancarkan pertuturannya Kemudian Sayyidina Rasulullah sekalian kita masuk pada ayat yang ke-28 hingga ke-35, Qul Allah Subhanahu wa ta'ala, qa'udhu billahi minasy-syaitonir-rajim yafqahu qawli waja'al li waziran min ahli haruna akhi wa bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuruka katsiran Inna kakun tabina basira Maksudnya, saya penengahin rahmat Allah sekalian Agar mereka memahami perkataanku Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, ku Iaitu Harun, saudaraku Tegurkanlah kekuatan dengan adanya dia Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku Agar kami banyak bertasbih kepadamu Dan banyak mengingatimu Semua yang kau mahu melihat keadaan kami Abang rikan kepada haskalian, begitu antara alu kita telah pun munjangkan bagaimana Nabi Musa ini mohon kepada Allah Subhanahu agar dadanya dilapangkan untuk menghadapi Firaun yang terkenal sebagai seorang raja yang kejam. Jadi tuan-tuan dan ini muluklah Kita telah bincangkan juga bagaimana Nabi Musa mengikut para ulama tafsir baginda ni telah pun ketika kecil diduga oleh Firaun kerana dia memukul ataupun menarik janggut Firaun atau memukul muka dengan tongkat seperti riwayat dikemukakan oleh Imam Al-Bagawi. Ada ayat lain yang menunjukkan bahawa Firaun mempertikaikan kewajaran Musa ni untuk berkata-kata sebagai pemimpin mestilah ada kemampuan pidato yang tinggi tuan-tuan. Dalam ayat lain kita perhatikan surah az contohnya Firaun ni menceritakan Allah SWT Wa kisah tersebut kata-kata Firaun am ana khairum min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakalu yubin bukankah aku baik daripada orang hina ini dan hampir tak dapat didengar jelas apa yang dikatakan olehnya. Para ulamak ada banyak tafsiran Antara tafsiran telah dijelaskan oleh tuan-tuan Pembezaan bahasa di antara Bangsa Bani Israel Dengan bangsa Dengan bahasa Kenti Nabi Musa ni adalah keturunan Bani Israel Dan Fir'aun pula dalam keturunan Akbab Kenti Maksud-maksudnya ada hujah tersendiri tuan-tuan Yang dimulai kat bahasa kian Kebanyakan para ulama tafsir berkata Nabi Musa ni termakan bara Selepas diberi beri pilihan Sama ada luk-luk Mutiara ataupun mas atau umperak Dipilih dengan bara Nabi Musa telah pun Milih bara api Di atas Malaikat yang telah pun menolak tangannya ke situ Ini menurut kebanyakan para ulama tafsir Jadi Nabi Musa sedar akan Kekurangannya dan kelancaran kata-katanya itu Lantas Nabi Musa telah mohon kepada Allah SWT Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, Jadi baginda minta Allah SWT Mengangkat seseorang untuk menjadi pembantunya Dalam pekerjaan yang berat ini kerana tidak terpikur rasanya bersendirian kerja tersebut Terutamanya kerana kekurangan Kurang lancar dalam bercakap atau pidato itu Jadi Nabi Musa telah minta Keluarga yang terdekat Kerana itulah orang yang paling layak Yang paling memahami dirinya Yang paling mudah untuk diajak berunding Lihat Tuan Tuan Ini satu pengajaran yang penting bagi kita Dalam dakwah Perlu kepada pembantu Jangan buat kerja seorang diri Mana-mana motivator mana-mana kajian antarabangsa research training, menunjukkan pentingnya kita menghargai subordinate, subordinate kita, orang berada bawah kita sebagai contohnya dengan sebab itu kita akan lebih maju ke hadapan dan antara kelebihan di sini Nabi Musa dalam masa yang cukup singkat, pemilihan itu lakukan Allah SWT kepadanya Allah SWT memberi kepadanya nikmat pemilihan sebagai seorang putusan Allah itu Allah SWT segala-galanya Nabi Musa merayu kepada Allah SWT agar ada pembantu dan alangkah hebat yang membantu ini Tidak ada doa yang lebih hebat Daripada doa seseorang Untuk adik-beradiknya sendiri Dan inilah doa seorang adik kepada abang Dalam banyak kitab-kitab tafsir Menunjukkan bahawa Nabi Harun lebih tua daripada Nabi Musa Sebanyak 3 tahun Lebih tua dari Nabi Musa 3 tahun lebih senior Nampak je Nabi Musa memilih Nabi Harun untuk menjadi temannya ini terbaik-baik doa tuan-tuan doa untuk mendapat ikhtisaf bin nubuah warisalah tidak ada doa yang lebih hebat seorang saudara kandung kepada saudara dikandung yang lain berbanding dengan doa Nabi Musa seperti disebut oleh Rasulullah Alaihi Wasallam inilah kehebatan Nabi Musa hendakkan ada pembantu apakah tidak memadai Nabi Musa dengan Allah SWT terus Wa kallamallahu Musa taklima Nabi Musa mendapat iman Allah bercakap dengannya tanpa perantaraan Mengapa tidak cukup setakat itu Nampaknya Nabi Musa AS begitu tawadu' Dia nak juga bantuan pandangan seorang manusia Kerana malu dia kepada Allah SWT Dan segala perkara nak rujuk kepada Allah SWT Ada baiknya kalau seorang dapat merunding Dan pilihlah orang yang sangat faham tentang saya Dalam perniagaan pun tuan-tuan yang berdekatlah sekian Kita kaji banyak syarikat Company Antara bangsa dunia Menunjukkan betapa pentingnya Hubungan kekeluargaan ni Untuk menjaga kemaslahatan Perniagaan yang dibangun ke itu Kerana tidak ada orang yang lebih Boleh diamanahkan Berbanding dengan keluarga sendiri Jalan darah daging sendiri Dan inilah yang berlaku pada Nabi Musa alaihissalam. Satu ayat Allah SWT Menunjukkan kepada kita Untuk kita faham Kau tidak percaya kepada adik-adik sendiri Kepada siapa yang akan dipercayai percaya ini yang Allah sekalian Jadi Nabi Musa ni mengajukan berbagai-bagai mintaan kepada Allah SWT Kalau kita pelajari dia bahasa Arab Contohnya rujuk dalam Sebagai contohnya Kamus Al-Farid Begitu juga Kamus Al-Aziz Dua Kamus yang sangat menarik untuk Kita mengkaji bahasa Al-Quran yang Allah turunkan ini Dan dia memberikan konsentrasi khas kepada Perkataan-perkataan Al-Quran Wajalli waziran min ahli Wazir ni Kalau kita perhatikan dalam Kamus Kamus Contohnya Kamus Al-Farid Kamus Al-Aziz Diambil dari perkataan WIZR Yang bererti beban yang berat Kan itu dosa juga dinamakan WIZR auzar. Tapi dia sudut masyarakat Dia gunakan dalam skop yang lebih luas Konten yang lebih luas Dia sudah merujuk kepada menteri wazir, Maknanya menteri AWZARAK jamaknya Jadi menteri ini membantu ketua negara Orang yang membantu, menteri yang membantu ketua negara Presiden sebagai contohnya PM sebagai contohnya Itu dipanggil wazir Kerana dia juga memikul beban yang berat Kadang-kadang dalam banyak urusan ketua negara akan merujuk kepadanya untuk buat keputusan Jadi permintaan yang urusan bukan berarti bahawa Baginda meminta agar Harun dijadikan Nabi Kerana kenabian adalah anugerah Allah SWT Yang tidak boleh dianugerahkan berdasar permohonan tapi berdasar kebijaksanaan Allah SWT daripada awal lagi Memang Allah SWT letakkan Tapi di sini menunjukkan permohonan, rayuan dan usah Bukanlah kenadian ini satu benda yang boleh dipohon-pohon tuan-tuan Tidak Tapi Allah nak tunjukkan Bagaimana Apa yang ada dalam hati dan Musa ni Memang telah Allah SWT terhendaki Kalau kita sesama manusia ini orang saleh dengan orang saleh Ada perasaan yang sama kadang-kadang dalam satu tindakan Ya Rasulullah hadis sahih al arwah yunudu mujannada ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ihtalaf Dalam hidup ni kadang-kadang kita merasa you satu benda sahabat baik kita orang beriman yang soleh yang cuba nak jadi soleh macam kita pun berfikir benda yang sama tuan-tuan itu tandanya kesatuan hati Jangan Musa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala satu benda yang telah termaktub dalam ketentuan Allah Harun ini akan menjadi nabi bersama dengan adiknya Musa alaihi masallatu wasallam memonana musa ni disebabkan beban-beban kenabian yang tentunya banyak beraneka ragam yang akan dipikul olehnya. Dengan Muhammad Sallam juga bertugas menyampaikan risalah. Dan tugas Nabi Muhammad Sallam ni sangat berat. Karena itu keliling Nabi Sallam ada para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Asnan, Ali, ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi tugas ini tuan-tuan ni mulia ke Nabi Musa mohon kepada Allah SWT supaya dia ada kekuatan kerana masa pemilihan itu amat cepat berlaku dalam sekelip mata dan dia mohon kepada Allah dengan adanya Nabi harul ini dapat mainkan peranan Ujdud bihi azri Ujdud bihi azri Agar dikuatkan belakangku Ya Allah Wa asyriq fi amri dan jadikanlah dia kawanku dalam membuat keputusan-keputusanku Dalam urusan-urusan yang akan kujalankan, Ya Allah Tentu ada dimulikan Allah selera kan? Lihat di sini Dia merupakan satu permohonan Nabi Musa Yang berkaitan dengan urusan luar dirinya Iaitu supaya Harun membantunya Hassahuri meriwayatkan dari Abu Sa'id, dari Ikrimah, Ibn Abbas, radhiyallahu anhum ajma'in, baru mengatakan lalu diangkatlah Nabi Harun sebagai Nabi pada saat itu ketika Nabi Musa telah diangkat dari Nabi sebelumnya. Ibn Abi Hatim meriwayatkan daripada Aisyah, radhiyallahu anha. Dia pernah keluar untuk menunaikan ibadat umrah, lalu Aisyah, radhiyallahu anha, singgah di rumah seorang Arab Badui. Waktu itu Aisyah mendengar seorang lelaki bertanya, Saudara yang bagaimana yang paling bermanfaat bagi saudaranya di dunia? Mereka semua menjawab kami tidak tahu. Orang itu menjawab, demi Allah aku tahu. Aisyah mengatakan dalam hatiku, aku merasakan dalam sumpahnya orang itu tidak mengucapkan insya-Allah, berarti dia benar-benar mengetahui konteks saudara yang bagaimana yang paling bermanfaat bagi saudaranya di dunia. Orang itu tak kata insya-Allah aku tahu, tapi dia kata aku tahu demi Allah aku tahu. Jadi nampaknya dikonfirm Lalu orang untuk menjawab orang yang paling manfaat bagi sebagiannya adalah seperti mana Nabi Musa sangat bermanfaat kepada abangnya Nabi Harun. Waktu dia memohon kenabian, Mohon jawatan kenabian ini untuk Nabi Harun abangnya. Lalu Aisyah r.a pun terfikir dalam benar fikirannya benar demi Allah benar orang ni memanglah betul dalam kata-katanya moga yang paling manfaat terhadap selaganya adalah wahai yang mendoakan untuk selaganya macam nabi Musa mendoakan untuk nabi Harun alaihi wassalam lalu na lu Aisyah radhiyallahu anha kaum mukminin pun terbitlah di bibirnya mengatakan kana illallahi wajiha dan Membenar nabi Musa nabi sisi Allah menduduki tempat yang sangat terhormat selaganya majjallah sekalian ushud bihi azri ni maksudnya teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia azr kepte mujahid bermakna belakang washiq bi amri jadilah di teman dalam urusanku maknanya tuan-tuan azlmin tulang belakang kalau ada satu yang berdiri di belakang kita memegang kita belakang Membantu kita untuk menyokong kita dan anggap baik kalau yang mengambil tanggungjawab ini merupakan orang yang kita kenal dari kecil bermain bergumpal bersama sama dengannya itulah nabi Musa mengenali abangnya nabi Harun maka tuan-tuan ini mulih kepada Allah sekalian Datang ayat wa ashriku fi amri jadi dia teman dalam urusanku maksudnya teman untuk bermusyawarah. Kainu sabiha kekasira wanaqura kekasira. Agar kami banyak bertasyakkanmu banyak mengingatimu. Mujahid berkata seorang hamba tidak termasuk golongan orang yang banyak mengingati Allah sehingga dia mengingati Allah swt dalam keadaan berdiri duduk dan berbaring. Kainu sabiha kekasira mengingati Allah dengan banyak banyaknya dalam apa jual keadaan dia ingat kepada Allah swt dalam keadaan kalau tuan-tuan ada peluang Tuan-tuan memiliki lah kitab Riyadhul Salihin Kalau Riyadhul Salihin ni Tuan-tuan tak mampu nak miliki Ada satu ringkasan Riyadhul Salihin Kitab ringkasan Riyadhul Salihin Telahpun pun ringkaskan oleh Syekh Muhammad Yusuf An-Nabhani Buku berwarna kelabu ni Tuan-tuan dan rahmatin yang dikasihkan sekalian Menyenaraikan sifat-sifat orang salih Tangga, anak tangga untuk menjadi orang salih Antara tangganya Itu banyak mengingati Allah SWT sing di kepada Nabi Muhammad Sallam. Dalam satu-satu keadaan tilakurannya satu sekali baginda Sallam mengucapkan Allahummaghfirli wa Ya Allah ampunkan aku dan terimalah taubatku. Berkali-kali tak berhenti-henti Nabi Muhammad Sallam mengucapkannya, bahkan dalam satu-satu kesempatan bertemu pun tak kurang dari satu sekali Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Dalam tafsir Hashim Sa'wi menjelaskan bahawa Nabi Muhammad Sallam begitu banyak mengucapkannya, tamanya video umur baginda salallahu alaihi wassalam mendekati ke-63 kemudian innaka kunta bina basira sungguhnya kau maha melihat keadaan kami maksudnya kau ya Allah maha melihat keadaan kami dalam ketentuanmu terhadap kami anugerah kenabian kepada kami serta urusan ketetapanmu untuk kami bertemu dengan musuhmu Fir'aun la'anatullah alaih saya sekalipuji bagimu ya Allah Engkau maha mengetahui atas keadaan ketetapanmu tapi aku merayu kepadamu agar dipertimbangkan permohonan ini Tontonan yang mulia sekalian, insyaallah kita akan lanjut kepada gula kataang. Tafsiran yang berikutnya, Allahu a'lam wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu bikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.